Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. La Generalitat de Catalunya ha decidit aplicar retallades importants a les subvencions dirigides a les agrupacions de defensa forestal. La principal novetat serà la cancel·lació total de l'ajuda econòmica destinada a l'adquisició de material per a la prevenció i extinció d'incendis. A continuació us detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. L'escenari de retallades econòmiques que han plantejat des del govern de la Generalitat ha afectat de manera dràstica les agrupacions de defensa forestal. Les ADFs, que tenen com a principal missió realitzar tasques de voluntariat a la prevenció i extinció d'incendis, han patit una retallada del 100% en l'adquisició de material per la temporada d'enguany. Solidaritat per la Independència ha comunicat que continuaran treballant a Tiana durant els propers quatre anys, tot i no haver aconseguit representació en les darreres eleccions municipals. El seu capdellista, Josep Maria Viaplana, ha manifestat que la intenció durant aquest temps serà recollir les inquietuds dels tianencs per tal d'elaborar un programa electoral que els permeti tenir la major presència possible en els futurs comicis. Avui es celebra el Dia Mundial sense Tabac. Durant tota la jornada hi hauran instal·lades taules informatives al consultor mèdic de Tiana per mostrar als fumadors els efectes del tabac i donar-los consells per deixar de fumar. Aquells que ho desitgin, també podran sotmetre's a una coximetria, una senzilla prova que els permetrà conèixer quina concentració de monòxid de carboni presenta el seu aire. L'Ajuntament de Tiana s'ha adherit a una subhasta electrònica organitzada pel Consell Comarcal del Maresme que representarà un estalvi superior al 40% en les comunicacions municipals de telefonia mòbil, telefonia fixa i internet per les propers dos anys. El restaurant Mas Blanc de Tiana es posa part de l'obra pictòrica de Xavier Bisba sota el títol Paisatges Musicals. L'obra de Bisba s'ha caracteritzat per la deformació de la realitat en busca de certa originalitat per reforçar l'interès, crear dubtes i plantejar controvèrsia. El Centre Cultural i Esportiu de Tiana conclou la temporada en victòria enfront al Pla d'en El president dels tianenys, Aniceto Riera, ha valorat de manera molt positiva el final de la temporada després d'un inici molt irregular. Tiana, primera hora. Notícies. A continuació us deixem amb el nostre company Manu Moga que ens parlarà de les retallades que estan patint les agrupacions de defensa forestal. La Generalitat de Catalunya ha decidit aplicar retallades importants a les subvencions dirigides a les agrupacions de defensa forestal respecte al 2010. La principal novetat serà la cancel·lació de l'ajuda econòmica destinada a l'adquisició de material per la prevenció i extinció d'incendis. Aquestes retallades també impliquen la disminució del personal de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona destinats a la prevenció d'incendis. Segons el responsable de l'ADF de la Conreria, Josep Ballester, aquestes retallades afectaran greument a Tiana, ja que l'ADF representa 7 municipis i, per tant, l'aportació econòmica destinada a cada municipi es verrà greument disminuïda. Aquesta quantitat, que dona molt gran, eh, està compartida, o sigui, vull dir, eh, la subvenció és per set municipis que creen la, la Conreria. Si et donen 18.000 euros que en lloc resulta que dividir per, per, per set són 2.000 eh, i pico d'euros, 3.000 euros, i el material però és el mateix. El fet més preocupant és que la retallade s’han aplicat sense que les diferents ADFs ADF s’ntingguessin constància prèvia. Moltes d'elles en guanyavien de renovar vehicles, però amb aquesta retallada es voren sense els recursos necessaris per afrontar aquestes despeses. Atiant a Tia la Dfa de la Conreria tenia previst comprar un equip més d'extinció que anava destinat al vehicle del que disposa el municipi i que finalment no es podrà adquirir. Ballester, més, destaca que el principal problema és que el material del qual es podrà disposar no serà de la mateixa qualitat que la que preveien les ADFs abans de saber l'aplicació de les retallades. De tindre un material en condicions, pues, treballem amb un altre material que no és de tan bones condicions, que ens doni una, una miqueta al mitjà que, que és necessari per poder fer, fer la feina que tenim que fer, ja que som voluntaris i mirem d'extingir de, de el 110 conjuntament amb els bombers. La cosa era que deia, bueno, pues mira, si podem adquirir un, un camión de, de segona mà un Unimoc i després equipar-lo amb un equip d'extinció, pues tindríem un altre vehicle. Aquest any ja estaria impossible, o sigui, descartat totalment. Els últims 5 anys, la Generalitat de Catalunya ha retallat en un 60% les subvencions destinades a les ADFs. Segons Ballester, l'única possibilitat d'haver incrementats de nou els seus recursos seria un elevant nombre d'incendis als propers mesos, ja que provocaria la necessitat d'augmentar el material d'extinció d'incendis. El cap de llista de Solidaritat Catalana per la Independència, Josep Maria Viaplana, ha volgut realitzar unes manifestacions en nom de la seva formació, on ha declarat que, malgrat no haver obtingut representació en el Consistori, els resultats de les pesades eleccions municipals han estat força positius. La formació, que es presentava per primer cop al nostre poble, va obtenir 193 vots, deixant el seu cap de llista a les portes d'obtenir l'acte de regidor. Segons la llei d'on, que regeix els processos electorals, gent pel progrés de Tiana va aconseguir el seu tercer regidor amb un coeficient de poc més de 195 vots, emportant-se, finalment, aquest disputadíssim tercer regidor de Tiana. D'aquesta manera, ha valorat via plana els resultats de la seva formació. Tenint en compte les circumstàncies, que es per primer cop, que, que cap de nosaltres havia tingut una, una feina dins del que és el municipalisme, ni dintre de Tiana, doncs, eh, bueno, són molt positives. De fet, ens hem quedat tres vots. És a dir, hem estat a punt d'aconseguir la presentació la primera vegada que ens presentàvem. I això, doncs, eh, bueno, ens dona ànims per continuar per pensar que no, que no, no ha estat per res l'esforç que hem fet i, bueno, també ens ha ajudat a fer un bon equip de gent D'altra banda, Viaplana ha confirmat que l'activitat de solidaritat continuarà a Tiana després d'aquestes eleccions treballant per la independència i per temes que tinguin que veure amb el poble. Tenim més assistència als plens, després activar molt el que seria la, tant la web de, de solidaritat com la meva pròpia per discutir temes de poble i recollir sobretot impressions, demandes, de, observacions de, de, la gent, de la gent de Tiana especialment en la web de, de solidaritat doncs, al voltant del nostre programa. És a dir, nosaltres pensem que la millor campanya electoral és la feina que fas durant quatre anys, i durant quatre anys el que farem és eh, configurar el programa d'acord amb, amb tot el que ens vagi arribant, tot el que es vagi fent... Finalment, Viaplana ha lamentat el poc temps que han tingut per preparar la campanya electoral d'aquestes eleccions, ja que van decidir presentar-se en l'últim moment. Però alhora s'ha mostrat confiat en que les accions que tenen previst realitzar durant aquests quatre anys els pugui assegurar la màxima representació possible a les properes eleccions municipals. Tiana, primera hora. Va unes serveis assistencials, instala 8 taules informatives al consultori mèdic de Tiana per mostrar als fumadors com els afecta el tabac i donar-los consells per deixar de fumar. L'activitat es du a terme amb motiu de la celebració avui dimarts del Dia Mundial Sense Tabac. Els fumadors i els fumadors passius que visitin les taules, a banda de rebre àmplia informació, podran sotmetre's a una coximetria, una senzilla prova que els permetrà conèixer quina concentració de monòxid de carboni presenta el seu aire aspirat. Gràcies a aquesta prova, uns i altres podran disposar d'un paràmetre objectiu que els indiqui el d'encaitava que es està provocant en el seu organisme. En aquest sentit, la infermera de Salut Pública de Badalona Serveis Assistencials, Sílvia Ceres, ens parla dels beneficis de deixar de fumar minimitzar el risc de moltes patologies greus a nivell cardiovascular i d'altres tipes de patologies com el càncer de pulmó, i com a greus. Com a, I a més, a, és quelcom que amb, com més temps fa que has estat de fumar, més a prop el risc de tenir alguna patologia a persones que no hagin fumat mai. I pensant en gent més jove que a vegades aquests el riscos aquest, els van molt a, lluny, a llarg plaç, doncs que millores la el, el gust, la capacitat de, de, del gust millora, la capacitat d'olfacte, et fa menys pudor l'alè, tens més a nivell diners que potser el que també les persones els funcioni, fumar surt molt car. Més de mig centenar de professionals sanitaris estan avui atenent les persones fumadores, fumadores passives i no fumadores que s'acosten a alguna de les 10 taules informatives instal·lades als centres gestionats per BCA, entre ells el consultori local de Tiana. I és que en aquest sentit els professionals de l'atenció sanitària cada cop són més optimistes pel que fa a la reducció del consum de tabac. Abans potser no hi havia tanta informació. Ara cada dia hi ha més informació dels riscos que suposa fumar i això pot, pot afavorir que la gent no comenci a fumar, per exemple. apagar-la, que és una cosa és més difícil de, de dur a terme, també segurament és més difícil de que la gent comenci. Enguany, com a novetat, s'ha celebrat el primer concurs de relats breus, Dia Mundial Sense Tabac 2011, en el que han participat alumnes de segon i tercer d'ESO dels centres d'ensenyament secundari ubicats en el territori corresponent a les àrees bàsiques de salut gestionades per BCA. Tiana, primera hora. Notícies. La Biblioteca Can Baratau presenta avui una serrada sobre grafologia que porta el títol «Diga'm com escrius i et diré com ets». En aquest acte es tractaran els temes principals de la ciència de la grafologia, que té com a objectiu l'anàlisi de l'escriptura i la signatura per descobrir la personalitat de la persona, així com tots els aspectes emocionals d'intel·ligència i de relació que estableix la persona amb ella mateixa i amb la resta de persones. A la conferència, a banda dels aspectes més teòrics d'aquesta disciplina, també es plantegen exemples pràctics amb l'anàlisi d'escrits, tal com ens explica la grafòloga Roser Duran, responsable de l'activitat. En principi és una, una xerrada val? però normalment sempre el que, el que es fa doncs, si hi ha algun voluntari o alguns voluntaris que volen posar la signatura o ensenyar algun escrit, si algun d'ells porta algun escrit, doncs fem un, una, una breu repassada i anàlisis del que ens vol dir aquella escritura perquè per la gent també que no està bueno, que no el sap prou, doncs la part de l'escritura és el tal com la persona es mostra a l'exterior i la signatura és el nostre yo íntim, el nostre interior, la nostra força que tenim. Per lo tal, amb, amb la suma de, de les dues parts aquestes, el que farem és tota l'anàlisi la, de, de, la, de la persona. Sobre alguna de les aplicacions pràctiques de la grafologia, Durán ha assenyalat a les empreses de selecció de personal que l'utilitzen per triar millor els candidats a un lloc de treball. També ha declarat que pot ser molt útil per a aquells estudiants que vulguin conèixer quin és el seu potencial per en funció d'aquest poder orientar la seva carrera professional. Altres de les aplicacions es donen a través de la grafoteràpia que permet reeducar certs aspectes de la personalitat a través de la reeducació de l'escriptura. Roser Durán ens explica algun exemple com per exemple l'estil des de l'ester, no? Si està molt amunt, doncs vol dir que la persona és una persona més aviat imperativa, és una persona una mica dictadora, etc. Vale, doncs jo eh, la faig, li poso consciència en aquest tema i aquesta persona doncs, pot anar treballant una sèrie de trets eh, que amb això pot anar baixant una miqueta doncs, aquest aspecte. Evidentment, això no es fa d'un dia per l'altre. La serrada està inclosa dins de la programació que la Biblioteca Camp Baratau està realitzant sota el cicle Dimarts Parlem, i la cita és a les 7 del vespre. Radio Tiana, notícies, esports. En futbol, el Centre Cultural i Esportiu de Tiana ha finalitzat la temporada davant el pla d'en Boet en un partit on no van haver gaire ocasions, però que els van guanyar per 1 a 0. El president del club, Aniceto Riera, ha realitzat una valoració molt positiva del que ha la temporada, sobretot tenint en compte l'inici de campanya tan irregular que van tenir. Ha sigut una temporada una miqueta típica, perquè vam començar molt irregular, però de mica en mica pues, eh, vam anar aguantant la, la primera part de la Lliga i aquesta segona pues, bueno, ens, hem, bueno, ens hem passat de rosca, no? I hem jugat 7 o 8 partits finals sense perdre, i, I al final hem quedat els sisens, vull dir que, a veure, començant malament i acabant molt bé, pues, però per nosaltres ha sigut una temporada pues, perfecta, no? D'altra banda, Niceto Riera ha manifestat que de cara a la temporada vinent ja estan treballant en la confecció de la plantilla, on hi haurà jugadors que pugen del juvenil i altres que marxaran de l'equip. En aquest sentit, Riera ens explica quins són els objectius per a la propera campanya. L'objectiu nostre, al menos, eh, que es refereix a nosaltres, ho tenim molt clar, vull dir, és mantindre la segona regional el primer equip, sense passar cap al poradillo ni res com aquest any, que hem començat molt malament però no estava molt bé, i això tindria que sigut al revés, començar molt bé i acabar, doncs bé, i mantindre la juvenil la primera. L'11 de juny serà quan donim per finalitzada del tot aquesta temporada, amb el sopar de Cluenda amb els jugadors i familiars, i serà també el moment d'agafar-se les vacances. Radio Tiana, notícies. El temps. Hola, molt bon dia. La situació meteorològica s'ha de complicar al llarg de la jornada d'avui. Ahir vam tenir un dia bastant tranquil, amb nuvolades que van augmentar durant la tarda, però avui aquestes nuvolades s'espera que puguin deixar precipitacions aquí al Maresme. Ahir es van quedar cap a les comarques de l'interior i alguns punts del prelitoral, però avui podran arribar aquí a la costa, especialment al llarg d'aquesta tarda. Localment no es descarta alguna calamarsada, i és que les temperatures baixaran al llarg de la jornada. Els vents en general han de ser més aviat fluixos, vents que ho faran mar cap a terra, i la situació marítima estarà dominada pel Marajol, a tota la costa de la comarca. Com dèiem, les temperatures baixant d'una forma sensible. Demà passat... Esperem que encara puguin baixar una miqueta més i demà, que tindrem temps més estable i més assolellat, podran pujar una miqueta durant les hores centrales del dia a la nit, però serà força fresqueta per no dir en algunes zones de l'interior de la comarca i més si ho comparem amb les temperatures que hem tingut aquests darrers dies. Com deiem demà dimecres, temps més tranquil, més assolellat, potser amb alguns nubus a la tarda, no esperem precipitacions, però dijous ens arribarà un embussament d'aire fred a les capes mitjanes de la troposfera que farà que el temps es torni a complicar amb núvols abundants i amb la possibilitat i de nous ruixats de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Com ja hem dit, dijous les temperatures tornaran a baixar de forma clara. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista I avui anem a parlar de les vies que està buscant l'Ajuntament de Tiana per ajudar els ciutadans que estan en situació d'atur. Concretament parlem del projecte Porta 22 Maresme que promou el Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Barcelona, una iniciativa que té com a objectiu donar suport i eines als governs locals per combatre aquesta complexa situació del mercat laboral actual. Hem de dir que les xifres d'atur a la nostra vila no són de les més altes de la, la comarca, estan superen les 300 persones, tot i així doncs, des del govern local doncs també s'estan Uh, Obrint diverses vies, com és aquest projecte Porta 22, del qual ens en parlarà la tècnica de promoció econòmica, Viviana Pérez, molt bon dia. Hola, bon dia. I també la tècnica de joventut, Serat Urbella, molt bon dia. Hola, bon dia. I, diem, i, I està convidada també la tècnica de joventut perquè una de les bosses que, que sabem que pateixen més aquesta crisi i, i que pateixen més l'atur és precisament els joves, això ens ho pots constatar, no? que, que hi ha sí. aquesta preocupació. Sí, sí, eh, de fet avui m'informava i supera el 45% Superar el, 40, el 45% els el joves sense... a atur, en estat d'atur. O sigui que, mm -hmm. evidentment, en aquest cas està justificat que, que més hem de dir que aquest projecte eh, doncs està vinculat eh, amb el Consell Comarcal, com dèiem, però aquí, Tiana, doncs, es fan tres sessions. Bé, de fet, ara mateixem no?, perquè estava previst que es fessin tres sessions i que vingués un tècnic del Consell Comarcal a fer tres sessions aquí a la, a la vila, però avui mateix, que s'havia de fer la primera, no es farà, no? Al final l'hem aplaçat, segurament la plaçarem per, uh, a finals d'estiu, a finals del mes de juliol. La propera que hi ha en marxa, que específicament la van planificar per un col·lectiu més jove, per això ens van posar en contacte i és un projecte que fem conjuntament amb, amb la regidoria de joventut, és la propera sessió del 22 de, de juny, on es donaran eines a través d'aquest projecte del Porta 22, per eh, donar suport eh, al col·lectiu jove, sobretot eh, van planificar finals de juny perquè ja hauran acabat tots el, els instituts, les escoles, llavors és un moment on a vegades eh, aquest tema d'orientació laboral doncs és bona època per poder-los oferir eh, aquest suport. Perquè concretament a través del Porta 22, que és el que ofereix l'Ajuntament? El Porta 22 eh, en principi és una plataforma d'accés lliure online eh, que conté diferents eines eh,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 juny i el 13 de juliol, hi haurà un tècnic del Consell Comarcal que, en funció de les persones que s'hagin inscrit en aquestes sessions, els oferirà un assessorament individualitzat per cadascú. És a dir, si hi ha gent que està en l'atur i vol buscar feina, doncs li ajudarà a tot un tema de recerca de portals d'internet on es busca feina, redacció del currículum, com preparar-se una entrevista laboral, quins són els teus punts forts i quins són els teus punts dèbils. Per exemple, gent que vol millorar seu, la seva situació actual eh, de feina, doncs mirar quins, quin perfil laboral tens, no? quins són els teus punts forts i els teus punts dèbils... Perquè quina... vegades és veritat que amb això del món laboral doncs hi ha una determinada grup de població que ha estudiat certa carrera o que s'ha preparat per ser ofici però potser té altres habilitats que també pot potenciar i que també pot trucar portes. Exacte, és a dir hi ha un... també el que s'ho no només és com buscar feina, sinó també com millorar el teu perfil professional i laboral perquè a vegades molt sabem que el que estudies no finalment acabes treballant d'això, sinó que també són les aptituds personals les que floren i t'ajuden a obrir-te portes llavors també hi ha tot un tema d'assessorament de perfils personals que això sobretot pels joves en aquests moments que ells estan potser amb aquesta situació d'impàs a dir a què vull estudiar, a què no vull estudiar quines aptituds tinc, quines no doncs pensem que és una bona oportunitat perquè el dia 22 de juny vinguin i els hi puguem oferir aquest, uh, aquest assessorament més individualitzat I de fet una de les qüestions, això que dèiem abans la serà la, la taxa d'atur de, de, dels joves, una de les qüestions més preocupants és aquest salt dels estudis a, l, a la feina, és a dir la primera feina doncs sembla que és el més és complicat en aquesta etapa en la, en la que estem, no? Doncs sí, sí, és així. De fet, eh, el 50%, el 3, 50 de joves que comencen a, a treballar mm, destaca per la precarietat de, de feines que aconsegueixen i per la temporalitat Ah, i, I després va associar tot allò que diem de la generació nini, no? que, que suposo que bé, tu que estàs en contacte cada dia doncs, amb aquests joves que estan estudiant i que potser estan buscant feina o no, mm, suposo que et deu fer una mica de ràbia, no? que en el moment que és tan complicat aquest salt al món laboral, doncs a tots els posin al el sac dels nini, no? que, que tenen una data en la que podrien treballar i no ho fan. No? Sí, sí, efectivament. És... De fet, tenen problemes ells per aconseguir eh, trobar feina, és molt difícil. Ah. Bé, parlem, parlem també de, de com, com dèiem, no només estarà centrat aquestes sessions en l'àmbit juvenil, sinó que a, en general doncs totes aquelles persones, perquè diem els joves, però també l'assessorament assessora, de, de, de fer un currículum, d'utilitzar les eines que tenim per internet, etc etc. també pot ser una franja d'edat gran, Eh, són els que tenen més dificultats, no? Sí, de, a part d'aquest perfil que acabes de comentar Patrícia, també hem inclòs un altre perfil que està sorgint molt, sobretot donada a la situació econòmica que hi ha, que són els emprenedors uh -huh. és a dir, els emprenedors a vegades potser els hem situat tots amb un perfil molt jove però a els emprenedors són de 35-40 anys per munt no? gent que s'aporta pues, en el mercat laboral m, cert temps per la situació donada, s'encanta l'atur i ara volen fer un pas endavant, un canvi i decideixen eh, emprendre un projecte no? un negoci eh, com a emprenedors. Llavors també tenim un assessorament específic per a aquesta gent que té un perfil emprenedor, com donar-li eh, i donar una major idea, una planificar aquesta idea que es té del futur negoci, de la futura empresa que es vulgui tirar endavant i eh, a través d'aquesta plataforma, el Porta22, també eh, s'ofereix aquest assessorament per veure la viabilitat perquè amb el tema dels emprenedors és veritat que potser una persona que està treballant en una empresa durant molts anys resulta que han fet reestructuració i l'han fet fora i diu, doncs va, vinga, m'animo i faig una empresa jo sol, mm -hmm. s'han de fer molts tràmits que suposo que a l'hora de començar a tenir aquest tipus d'assessorament és molt important, no? El, el tràmit principal a vegades és tocar una mica de peus a terra i eh, veure la viabilitat d'aquesta idea. No? Els emprenedors moltes vegades es troben que eh, tens eh, una idea idealitzada de com et veus tu com a empresari o com possible emprenedor i després eh, has de veure realment quines són les tasques del dia a dia quan, quan tu ets el propi treballador i tens una empresa que depèn de tu. És a dir, una cosa és anar a treballar eh, amb el teu horari amb unes responsabilitats val que no només és el teu àmbit de feina, no? amb les teves responsabilitats, però quan tens la responsabilitat de tota l'empresa és molt diferent. Llavors, sempre és necessari realitzar un pla d'empresa i un pla econòmic o pla de viabilitat per donar forma a aquesta idea i veure si realment es pot tirar endavant o no. I aquest és un dels serveis que porta aquest, aquest pla. Exacte. El Porta 22 també ofereix a través d'un tècnic especialitzat del Consell Comarcal aquest assessorament específic. També hem de que, més enllà d'aquestes sessions que deiem que les properes són al 20 de juny i el 13 de juliol eh, de manera continuada a eh, tots aquells que estiguin a Tiana en situació d'atur o, o que vulguin assessorar-se, poden anar fins a Montgat que és on es troba doncs, de manera permanent aquesta oficina doncs, per ajudar a totes aquestes persones doncs, a col·locar-se o a assessorar-se en tots els temes relacionats amb les feines, no? si ho podem sí, fer? Sí, és a dir, l'Ajuntament de Tiana va arribar un acord amb l'Ajuntament de Montgat per tal de no doblar serveis, sinó intentar mencomunar serveis no? Donat que la nostra taxa de tur tampoc és una taxa deatur elevada però tenim un perfil que té una problemàtica i se li ha de donar una resposta eh, es va decidir doncs eh, derivar aquesta gent a el que és el servei de Montgat per què? perquè Montgat tenia un servei ja molt més consolidat amb, amb gent fixa i gent especialitzada, no només en l'àmbit d'assessorament laboral, sinó també en l'àmbit juvenil, en l'àmbit d'emprenedoria, en l'àmbit de turisme i comerç. Llavors, en aquest sentit, eh, aprofitar aquestes sinergies que ja existeixen i poder-nos beneficiar tots era un dels objectius d'aquesta derivació dels usuaris cap a Montgat. Hem de dir que la taxa de Turatien està al voltant del 9%, més o menys, uh -huh. eh, i com dèiem, doncs, aquesta primera primera sessió del 22 de juny, doncs estarà centrada en assessorar el, les persones més joves del nostre municipi que ho necessitin i per conèixer els detalls d'aquesta sessió eh, hem trucat, tenim a l'altre costat del telèfon, a la tècnica responsable del Consell Comarcal del Maresme que, que visitarà la nostra vila, que és la Cíntia Molina. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs eh, ens pots explicar una miqueta en aquest cas aquesta jornada en què consistirà perquè la gent que ens escolti doncs, pugui conèixer els detalls? A veure, el Porta 22, des del Consell Comarcal, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, estem duent el desplegament del projecte, no?, del Porta 22 a Xalmaresme, 26 municipis, diguem que una mica per guiar els ciutadans a la recerca de feina i a la millora de l'ocupació, d'acord? Vale? En aquest projecte Porta 22, que és de la Diputació, diguem que hi ha tres apartats, d'acord?, vale? que és el que treballarem a les sessions, hi ha un apartat que és persona, que aquesta secció és per assessorar la persona per avaluar els seus, diguem, els seus punts forts i els seus punts febles, mitjançant diverses eines i recursos que tenim. També tenim un altre apartat, que és l'apartat de, de mercat, que és els sectors econòmics, amb un catàleg de nocions de on trobaran les ofertes de feina i les càpsules també amb el llistat on poden trobar empreses, on poden dirigir el seu currículum i carta de presentació a les ofertes de feina, que avui dia hi són i els canals de recerca on circulen. I l'altre part que tenim és a eines, ¿vale? que és tot relacionat amb el procés de recerca a feina, el currículum i carta, preparar una bona entrevista de feina i altres recursos que veureu com, per exemple, els tests psicotècnics, tota aquesta informació. Ah, ara comentàvem que precisament doncs, els joves són els que potser primer necessiten aquesta, aquest ajut o aquest assessorament, sí. mm, primer perquè el salt de l'escola al món laboral és complicat, però també doncs, perquè no ho han fet mai, clar. És clar, és bastant. Per això estem fent aquestes sessions també, estan dirigides també pels usuaris del servei local, però també fem unes sessions per, el que seria un itinerari per joves, precisament per això, per la dificultat aquesta, no? Tenim un tècnic que vindrà a assessorar aquests joves una mica, veient la seva formació i els seus interessos, ajudarem vale? a fer aquesta recerca. Vale, amb totes les eines que tenim, mitjançant els recursos, els aplicatius i els tests que tenim també per realitzar les sessions. I aquest projecte del Porta22 doncs ja fa temps que funciona i mm. ja ha començat aquest any en altres municipis i com estan anant? Estan anant força bé. Ara hi ha municipis que potser han ampliat, potser tenim sessions cada setmana, hi ha municipis que potser hi ha 3 o 4 sessions, però estan anant força bé aquest, aquestes sessions, sobretot perquè trobem, clar, això, molta gent que està molt interessada a buscar, a preparar-se bé la de recerca de feina. Sobretot trobem gent que, per fer currículum, carta, a mirar per on circulen les ofertes de feina, on estan aquests canals de recerca de feina, que aquí, trobem molta gent molt desorientada. Vale, llavors el Porta22 és un, una pàgina, una plataforma d'accés lliure i online line vale, que trobaran tots els recursos dins d'una pàgina. No haurem d'estar mirant una pàgina per aquí, una altra que hem de mirar una, una altra pàgina web per mirar aquests recursos. Des d'una pàgina accedeixen a totes. Aquesta és la idea també. Eh? I com dèiem, doncs ja fa temps que està en funcionament i per tant podreu haver constatat una mica l'evolució de les preocupacions i les necessitats en el sí, món tant. laboral, no? Sí, sí, i tant, i tant. Veiem ja sobretot, eh? o sigui, clar, clarament trobem això, eh? que hi ha gent molt perduda a orientació professional, que no saben preparar les entrevistes de feina, que no saben realitzar un bon currículum, una bona carta de presentació, que no tenen definit el seu fins i tot el seu perfil professional, que tenim un aplicatiu de test d'interessos professionals, que aquí ajudem i assessorem solament una persona individual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 Molt bé, gràcies a vosaltres. Que vagi bé, bon dia. Vinga, bon dia. I dèiem que és un projecte del Consell Comarcal i suposo que és interessant això, no? tenir doncs, alguna manera de vehicular doncs, aquesta, aquests projectes per donar resposta a l'atur des d'un poble petit com Tiana que, com dèiem, doncs, té al voltant del 9% de l'atur i que potser doncs, no es podrien destinar més recursos, o sí? Bé, bueno, eh, el que s'ha de fer és donar resposta en aquesta gent, és a dir si tenim gent que necessita un assessorament necessita una orientació laboral o de millora professional o definir el seu perfil eh, professional, doncs escolta se li ha de donar resposta i se li ha de donar totes les eines que tinguem a l'abast eh, que pugui donar sortida eh, i millorar la feina, buscar feina, donar plataformes, donar eines i metodologies perquè puguin eh, pugui canviar aquesta situació Bé, doncs ara ja sí, per dir 22, algú que es vulgui apuntar m'ha d'anar al punt d'informació juvenil? Sí, sí, al punt d'informació juvenil que pot estar, pot venir qualsevol tarda de dilluns a diumenge. De dilluns a diumenge apuntar-se i ja està. De 5 a 8 del vespre poden venir a apuntar-se molt bé, doncs suposo que convida tothom a, a què ho faci. I l'altra sessió, uh, concretament, a quin public? El 13 de juliol és sí. una sessió més genèrica, és a dir, en aquí sí que si tenim emprenedors o tenim gent que vol millorar uh, el currículum, vol redactar cartes de presentació, vol fer el test d'aptituds, doncs també uh, no hi ha problema, està oberta per la sessió del 13 de juliol. Sí que la del 22 és més específica per joves, però tot i així, uh, suposant que el dia 22 també trobem que la gent es volia apuntar, podíem dubtar pla la sessió eh, i, i fer-la perfectament a nivell més genèric. Molt bé, doncs com dèiem, avui volíem parlar d'aquest projecte del Porta 22, que, que està adreçat a, a assessorar a tota la gent que, que es troba en aquesta situació d'aturo de recerca de feina, i en parlàvem amb la Viviana Pérez i la Sara Torruella, tècniques de l'Ajuntament de Tiana. Moltes gràcies. A vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. L'entrevista